6. Доля пані Зланікай Муніра усвідомила, що на атолі вона зовсім не почувається в пастці, а навпаки вільною. Для уяви особи, схильної до архівування, бункер надавав нескінченну поживу, безліч інформації, яку необхідно класифікувати, організувати та проаналізувати. Наподив Муніри, в одній із шаф вони знайшли мантію, яка належала да Девінджі, одному з 12 женців засновників вона бачила зображення його мантії, всі вони трохи відрізнялися, але кожна демонструвала малюнки справжнього Леонарда да Вінчі. На цьому була вітрувіанська людина. Коли жнець розкидав руки, то і вітрувіанська людина робила те саме. Стан вбрання, звісно, був далеким від незіпсованих мантій, що зберігалися в музеї цитадель женців на ендурі. Але воно все одно було безцінним і стало б гордістю та удачею будь-якої колекції. Щоранку вони ловили рибу і шукали їжу. Вони почали обробляти ґрунт та сидити насіння, щоб мати городину, якщо раптом залишаться на острові досить довго, щоб зібрати врожай. Інколи вони плавали на каноя оглядати сусідні острови Атолу. Решту часу витрачали на вивчення знайдених у бункері записів. Фарадея менше цікавили записи ери смертності, ніж спроби пробитися крізь сталеві двері, котрі замкнули жінці-засновники. Якби ізраїльська цитадель жінців висвітила мене замість того, щоб відмовити, саркастично зауважила Муніра, то я б могла відчинити ці двері разом з вами, бо мала б власний перстень. Якби ви стали жницею, то не потрапили б сюди, бо ми б не познайомилися в бібліотеці Олександрії, зауважив Фарадей. Ви, безперечно, десь займалися б збиранням, як і решта, намагаючись пом'якшити свій неспокійний сон. «Ні, Моніра, ваше призначення – не бути жницею, а врятувати цитадель жінців зі мною!» «Ваше честе, ми не можемо досягти значного прогресу без другого персня!» Фаради усміхнувся і похитав головою. «Скільки часу ми тут, а й досі, ваша честь! Я лише раз чув, щоб ви назвали мене Майклом, і це було, коли ви гадали, що ми от-от помремо!» «Хой!» – подумала Муніра, «Він це пам'ятає!» Вона була водночас і присоромлена і задоволена. «Фамільярність може бути неефективною». Його усмішка стала ширшою. «Тобто ви вважаєте, що можете в мене закохатися?» «Можливо, якраз навпаки. Боюся, що то ви в мене закохаєтеся». Фаридий зітхнув. «Ну, тепер ви загнали мене в глухий кут. Якщо я скажу, що не закохаюся, то ви образитеся. Але якщо скажу, що можу, то ми опинимося в незручній ситуації». Вона достатньо добре його знала, щоб розуміти, що він просто грався. «Вона також». «Кажіть, що хочете? Це не матиме значення», – сказала йому Муніра. «Мене не приваблюють старші чоловіки, навіть якщо вони вийшли на нову фінішну пряму і зменшили свій вік. Я завжди можу це визначити». «Ну, тоді», – продовжуючи широко усміхатися, мовив Жнець Фарадей, «давайте погодимося, що наші стосунки залишаться на рівні співучасників-вигнанців, які мають благородну місію пошуку великих відповідей». Муніра вирішила, що може жити з цим, якщо його таке влаштовує. На ранок їхнього шостого тижня події повернули в неочікуваному напрямку. Муніра саме була на одному з здичавілих клаптів, що колись був присадибною ділянкою, шукаючи на дереві стиглі фрукти, коли пролунав сигнал тривоги. Це вперше з їх появи на острові знову жила система безпеки. Муніра все кинула й побігла назад до бункера. Вона знайшла Фарадея на насипі над бункером, поки він дивився у бік моря крізь заіржавілий бінокль. «Що таке? Що відбувається?» «Самі подивіться!» – він передав їй бінокль. Вона налаштувала фокус. Тепер було зрозуміло, що саме запустила бойову готовність острова. На горизонті були кораблі. Десь з десяток. «Незареєстрований літальний апарат. Прошу ідентифікуватися!» Це було першим повідомленням, яке флотилія Німба отримала, відколи вчора вийшла за межі сфери впливу шторму. Був ранок, і директорка Гіллярд пила з Лоріаною чай. Коли крізь гучномовець на містку посеред вибуху жахливої статики пролунало повідомлення, директорка Мала не вилила на себе рештки свого чаю. «Мені покликати інших агентів?» – запитала Лоріана. «Так, привідіть Цянь і Солано, але не кличте Сікоро, я зараз обійдуся без його пісимізму». «Незареєстрований літальний апарат. Прошу ідентифікуватися!» Директорка нахилилася до мікрофона на комунікаційній консолі. «Це Риболовецьке судно пані Зланікай з Гонолулу. Реєстраційний номер ВДДД 98584. Наразі зафрахтоване приватною особою». Останнім, що почула Лоріана, перш ніж за нею зачинилися двері, були слова з іншого боку радіоприймача. «Авторизація не визнана. В доступі відмовлено!» Ну, навіть попри опір когось з іншого боку, Ларіана все одно відчувала, що це була позитивна подія. Муніра з Фарадеєм силкувалася зробити щось, будь що, щоб вимкнути захисну систему. Впродовж усіх тижнів тут їм так і не вдалося знайти її центр управління, а це, певно, означало, що він був за неприступними сталевими дверима. Увесь цей час мовчазна гарматна башта стояла на найвищій точці острова, заховавшись посеред кущів, наче шахова фігура, яку забули в кутку шахової дошки. Упродовж цих тижнів вона була лише неактивним об'єктом, але тепер відкрилася панель і стерчав великий ствол. Було просто забути, якою смертоносною була ця річ, коли вона стояла лише нерухомою безвіконною баштою, та ще й низенькою, заввишки десь чотири метри. А тепер вона прокинулася і набирала потужності, наповнюючи повітря електронним ниттям. Перший постріл відбувся, перш ніж вони туди добігли. Білий лазерний імпульс пошкодив один з кораблів на горизонті. Чорний дим мовчки здіймався на відстані. Тоді башта знову почала заряджатися. «Можливо, ми можемо вимкнути її струм?» – запропонувала Муніра, коли вони добігли. Фарди похитав головою. «Ми навіть не знаємо, від чого вона заряджається». Це може бути геотермальна енергія, а може бути ядерна. Щоб це не було, але воно діє впродовж сотень років. А це означає, що вимкнути його буде непросто. Є інші способи вимкнути машину, мовила муніра. За 20 секунд після першого пострілу башта трішки повернулася, тепер ствол показував на кілька градусів ліворуч. Новий постріл. Новий шлейф темного диму. Ще один запізнілий звук вибуху з моря. Звук башти була зовнішня драбина. Впродовж кількох останніх тижнів Муніра залазила на неї кілька разів, щоб краще роздивитися острови Атолу. Може тепер, коли її броньований зовнішній бік був відкритий і грав у хованки з прибуваючим флотом, лазер можна було вимкнути? Третій постріл. Ще одне ідеальне влучання. Ще 20 секунд для перезарядки. «Може щось запхати в барабан башти?» – запропонував Фарадий. Муніра почала лізти на гарматну башту, доки Фарадей нишпорив унизу навколо її основи, поки не знайшов гострого камінця і кинув його жінці. Забхайте це всередину, щоб ствол не міг повертатися. Навіть якщо похибка буде на 10-ту частину градуса, з цієї відстані цього буде достатньо, щоб постріли були неприцільними. Але досягнувши башти, Муніра зрозуміла, що вона так тонко крутилася, що туди не всунеш навіть піщинки, не кажучи вже про кам'яний клин. Коли зброя знову почала заряджатися, Муніра відчула потужний статичний імпульс. Вона залізла на саму вершину башти, сподіваючись, що її вага може збити баланс механізму, але цього не трапилося. Жодні її дії ніяк не впливали на жоден з наступних пострілів. Фарадей вигукував ідеї, але нічого не допомагало. Нарешті вона залізла на сам ствол, протискаючись до супла і сподіваючись, що якось зможе на кілька міліметрів зсунути його з осі. Тепер сопло було просто перед нею. Вона потягнулася, щоб його схопити, відчуваючи його отвір, гладенький та чистий, наче в день виготовлення. Це її злило. Чому людство докладало зусиль, щоб боротися з ржею та руйнацією від часу задля приладу винищення? Огидно, що така річ продовжувала функціонувати. Муніро, бережіться!» Вона якраз вчасно прибрала руку від сопла. Вона відчула імпульс у своєму кістковому мозку та корінні зубів. Після пострілу дуло, за яке вона трималася, розігрілося. І тоді в неї виникла ідея. Можливо, примітивну технологію війни можна було побороти ще примітивнішим саботажем. «Кокос!» – сказала Муніра. «Киньте мені кокос! Ні, краще кілька!» От чого на цьому острові було вдосталь, то це кокосів. Перший з тих, що кинув Фарадей, виявився завеликим, щоб залізти в сопло. Фарадей кинув їй три менші. Він ідеально цілився, і вона спіймала всі три якраз тоді, коли гармата знову вистрелила. На горизонті тепер виднілися принаймні з десяток стовпів диму. Зосередившись, вона почала рахувати. В неї було 20 секунд. Вона протиснулася глибше в ствол і запхала кокос у сопло. Він трохи занадто просто прослизнув, гладеньке дишло, хоча другий було вже складніше запхати. Добре, так і потрібно. Нарешті, коли писк від перезарядки досягнув свого піку, вона силоміць запхала в горлянку сопла останній кокос. Він був якраз достатньо розміру, щоб цілком заткнути сопло, а тоді, останньою миті, вона вискочила. Цього разу не було затримки між вибухом та звуком. В неї загорілися кінчики волосся. Шрапнель пошматувала пальмове листя навколо неї, вона впала на землю, і Фарадей опинився зверху, щоб захистити. Ще один вибух, що супроводжувався розжареним повітрям, котре, як їй здалося, запалить їх шкіру. Але зрештою все стихло залишаючи по собі подзвін згасаючого металу та їдкий запах палаючої теплоізоляції. Коли вони озирнулися, то гармати вже не було, а від башти залишилися лише розпечені уламки. «Гарна робота», – сказав Фарадей. «Молодець!» Але Муніра знала, що вони діяли недостатньо швидко, і всі, кого викине на їхній берег, будуть мертві. Коли імпульс пробив діру в кораблі та викинув Лоріану на палубу, вона була на сходах. «Прошу уваги, будь ласка!» – маючи значно менше переконливості, ніж того вимагала ситуація, заговорив автоматизований голос корабля. «Прошу дістатися до найближчої рятувальної капсули та як швидше покинути корабель. Дякую!» Корабель почав кринитися праворуч, доки Лоріана побігла назад у рульову рубку, сподіваючись, що звідти вдасться краще оцінити ситуацію. Директорка Гіллярд стояла перед навігаційною консоллю. Вікно розтрощило шрапнелю, і в неї на лобі був поріз – у неї був відсутній погляд, наче жінка тинялася рульовою рубкою у вісні. «Директорка Гіллярд, нам потрібно забиратися!» Другий постріл поцілив у інший корабель. Судно вибухнуло просто посередині, ніс та корма піднялися немов гілка, яку розламали надвоє. Гіллярд просто ошелешено витріщалася. «То це від початку було планом шторму!» Пробубоніла вона. «Тепер ми не потрібні світові! Шторм нас вбити не міг, тож Надіслав туди, де знав, що нас уб'ють!» «Шторм би такого не зробив», – мовила Лоріана. «Лоріано, звідки ви знаєте? Звідки?» Вона не знала. Але Шторм, безперечно, не мав у цьому місці камер, а це означало, що, як і вони, він теж не знав, чого очікувати. Наступний постріл. Ще один підбитий корабель. Їхнє судно теж тонуло, і його вже невдовзі поглине океан. «Директорко, ходімо зі мною», – сказала Лоріана. «Ми маємо дістатися до рятувальних капсул, перш ніж буде занадто пізно». Коли Лоріана і Гіліард дісталися капсул, то головна палуба вже була під водою. Кілька капсул вже катапультувалися, інші були занадто пошкоджені для використання. Агент Цянь, тимчасово мертвий і жахливо обпечений, лежав у кутку. Не тимчасово мертвий, а мертвий. Тут не було можливості його відродити. Залишилася лише одна переповнена, може, десятком агентів капсула, двері якої неможливо було зачинити через зламаний шарнір. Її необхідно було зачинити ззовні. Дайте залізти директорці, заговорила Лоріана. Тут більше немає місця, заволав хтось із середини. Вам же гірше. Лоріана заштовхнула директорку всередину, змушуючи її поміститися поміж натовпу людей. Лоріано, тепер ви, мовила Гіллярд. Але для неї явно не було місця. Морська вода вже діставала до її щиколоток. Перш ніж капсула затопила, Лоріана схопилася за двері і, силкуючись біля зламаного шарніру, зачинила їх. Тоді вона побрила до механізму ручного управління, ляснула по кнопці запуску, що катапультувала капсулу в океан. А тоді пірнула слідом. Було складно триматися на поверхні так близько до тонучого судна, але вона, задихаючись, хапала якмога більше повітря і пливла, докладаючи всіх зусиль, щоб дістатися якмога далі від помираючого судна. А тим часом запустився двигун капсули, і вона почала рухатися до берега, залишаючи Лоріану позаду. Постріли з острова припинилися, але навколо Лоріани залишалися палаючі кораблі на різноманітних фазах затоплення. У воді були ще агенти, які кликали на допомогу, і тіла. Так багато тіл. Лоріана гарно плавала, але до берега було дуже далеко. А якщо тут були акули? Якщо вона мала закінчити як великі згубники? Ні, вона не могла зараз про таке думати. Їй вдалося врятувати директорку. Тепер вона мала звернути всю свою увагу на власний порятунок. Вона була плавчиною на довгій дистанції в команді з плавання Академії Німба, хоча зараз мала гіршу форму, ніж рік тому. Вона знала, що найголовнішим під час плавання на довгій дистанції було визначення правильного темпу, щоб мати достатньо енергії для закінчення запливу. Тож вона почала повільний та розмірений рух до берега. Лоріана вирішила не зупинятися, доки або досягне острова, або потоне. Відкрита відповідь її світлості Верховній клинкині Техасу Барбарі Джордан. Ви просили залишити вас у спокої. І ваше бажання виконане. Я проконсультувався з Верховними клинками Східної та Західної Америки, а також з Північним Мисом та Мексітекою. Відсьогодні з вашим регіоном не матиме взаємодії жодна інша цитадель жінців Північної Америки. Бо більше, якраз за межами ваших кордонів жінці почнуть конфіскувати всі поставки товарів та ресурсів у та з регіону одинокої зірки. Ви більше не будете отримувати вигоду від доброї волі ваших сусідів і не вважатиметеся частиною континенту Північної Америки. Ви станете регіоном-парією, аж доки не визнаєте помилковість своїх думок. Верховна клинкиня Джордан. Я б також хотів додати, як щиро сподіваюся, що ви в найближчому майбутньому самозберетеся, щоб ваш регіон міг отримати користь від більш резонного і раціонального керівництва. З повагою, високоповажний Роберт Годард, Верховний клинок Мідмерики.